Nem telle kell benned. Te is értem ész. Az idő, ahogy halad, már semmitől se félsz. Nagy szók sem kellenek, elég lelkedben nézz, s legfőbb vágyam, a távolból követni téged. Ringó lüktető ölemnek hevé, átadom, átadom most néked, Kied után simítom haja, féltűn óvom Féltűn óvom élted. Szemem lehúj, vagy le, csak mosolygós, csak álgödröd, mosolygós álgödröd, álgödröd, látja. álgödröd látja. Ernyedő, Ernyedő testem, testem örök csókod, legszebb, virág. legszebb virága. Nem, Nem. tele kell benned. Te is értem éx. Az, Az idő, ahogy halad, már semmitől se, se félsz. félsz. Nagy, Nagy szók, szók sem kellenek, kellenek. Elég, elég lelkedben nézzek, S legfőbb vágyom, a távolból követni téged.